Hej och välkomna till Game Over, en spelpodd med mig Ultrafejl och mig Mabaja. Idag tänkte vi snacka lite Destiny 2 och World of Final Fantasy. Ja, precis. Men innan vi går in och börjar snacka spel så har vi lite andra spelrelaterade mm. saker att prata om. Precis, Wooh. det finns lite olika spelnyheter här ute i Eten som nästan alltid. Men just nu är det lite mer eftersom E3 börjar närma sig. Ja, precis. Vi är... Varje år väntar man på E3 nyheterna. Ja, och, nu är det snört här. Ja, och för alla som inte vet vad E3 är så är det alltså en jättestor det började som en elektronisk mässa, men nu har det blivit i stort sett bara spel. Ja. Så att det det är där som väldigt många av sina av de liksom groundbreaking spelnyheterna brukar annonceras. Precis, de större företagen brukar komma dit och berätta att det här händer i vårat företag. Ja. Eh här har ni de här häftiga titlarna att se fram emot. Löften, löften, löften, löften, löften. Mind blown. Ja, Ungefär. precis. <laughs> lite så. Ungefär så går det till. Men det kommer ju att snacka mer om när det faktiskt har varit. Ja ja, vi kommer gå lite djupare in på på vad de har presenterat på E3 och så efter E3. Ja, det är ju inte lätt att göra det innan E3. <laughs> Nej, precis. Nej. Men vi kan ju säga att E3 och E3 kickar igång. Ja, ja absolut, det gör det. Och det gör det den 9:e lördagen, den 9:e så att lördarna nu i veckan som kommer här. Ja, precis. Då är det spelföretagen börjar sina spelkonferenser. Och eh, jag kommer inte ihåg vilka som börjar det nu. Nej, inte jag heller på råkant så här, men eh... Det märker man. Det märker man precis. Det går alltid att hitta de här eh, liksom schemat och grejer om man om man googlar på det. Ja, precis, precis. Och då är det viktigt att se att det inte är showroom scheman man hittar utan att det är eh konferensschemat man hittar. Ja, precis, man får se skillnaden på de där. <hör> för showroomet är bara öppet den 12:e till 14:e tror jag det. Och då är det efter alla konferenser har varit så att man inte missar dem. Ja, för konferenserna är väldigt väldigt roliga på det sättet att det är väldigt mycket rolig information. Ja, det är där alla stora grejer kommer. Ja. En rolig sak som kommer hända på eller kommer hända i fel och säga, jag tror det kommer hända på E3. Det är ju att eh, det har ju läckt ut en video på på eller läckt ut, de har släppt de har släppt en, har släppt en, video. Har släppt en video på ja. nätet. Det är nämligen Bethesda. Ja. Som har som har släppt en ny Fallout teaser. Ja och det är ju lite spännande ändå. De gjorde ju så att de hade en vad var det 24 timmar lång stream där de bara sände såna här testsignaler som avslutades med den här teaser trailern då. Ja, precis. Det så folk folk satt ju som liksom limmade framför den här testbilden då. Jag bara väntade på att något skulle hända eh och som med alla nyheter från Bethesda så var det väldigt många som tyckte tro trodde att det här skulle vara en annan remake alltså en ny Skyrim remake och andra sådana saker. Ja, precis. Men det var faktiskt inte så. Det verkar. Nej, det verkar För ju så att För att i den här trailern så får vi bland annat se ryggen på en överlevare med numret 76. Ja, och det har ju alltså inte den här exploderat över överhättar då, men det är ju eftersom de nämner i i den här lilla trailer teasen eh welcome to Vault 76 så antar man ju att det är Fallout Vault 76 och det är verkar vara i den stilen och det är de färgerna på kläderna så att mm. Ja, precis. Det det verkar lite som att nu nu gör de en en teaser inför tisdagen de ska visa på E3. Ja, och det är ju en sak som som jag hade här på tal om när vi pratade om saker tidigare här är ju att varför gör de det här nu och inte väntar till E3 och bara släpper en bomb på alla om med den här grejen. Jag tror ju att det handlar om att de vill peppa upp extra mycket inför vad de ska släppa på mm. E3. Det det är ju svårt att veta. De har ju inte gett någon information Nej. om det. Nej. Men varför skulle de annars släppa en sån liten teaser trailer mm. som de gjorde nu precis innan E3 ska gå av stapeln? Precis. Samtidigt så är det ju en väldigt smart marknadsföringskampanj också med tanke på att nu kommer ju alla att sitta och titta på befästas eh en presskonferens på E3. Ja, självklart. Och så vare sig de kommer visa ett nytt Fallout eller inte, så har ju de fortfarande ett väldigt mycket tittare inför det de ska släppa. Precis. Och vi får väl hoppas att de visar någonting Fallout relaterat annars kommer oj, folk kommer bli så arga om de inte gör det. Jag kommer bli så arg. <laughs> Jag kommer bli så besviken om de inte gör det. Ja, nej, nej, ja. Jag jag är ju inte ett jättestort fan utav Fallout-serien kan jag inte påstå. Jag vill inte säga här att jag inte är ett fan av den för jag har inte spelat ett enda Fallout-spel. Det borde du göra för att det är väldigt väldigt grym story. Det är riktigt fint RPG-spel. När ja, folk säger det till mig och jag vill jättegärna göra det, det är bara det att jag har inget av dem och jag har så mycket andra spel som jag måste spela. Ja, jo, det blir ju det blir ju lätt att man samla på sig ett helt bibliotek med spel som vi har diskuterat i tidigare avsnitt att mm. vi har lite för stora bibliotek. Jo, det är lite så och och på tal om det så har jag faktiskt hittat en en sak som kallas för The Backloggery som är en sida där du kan få in alla spel som du har i din backlog och sedan varje dag så när du går in där och inte vet vad du ska spela så kan du gå in där och så säger den till dig ja men spela det här spelet. Nu perfekt. Det är jättebra. Det, ja, ja men ska jag nog börja med det också. Mm. Men vad har vi mer för nyheter inom spelvärlden? Jo, vi har eh, Sony Days of Play, är någonting som kommer att vara väldigt aktuellt inom dagarna som kommer här ja, mellan Just det, Sonys eh, stora rea. Precis, mellan den 8:e till 18:e juni. Så att det börjar nu också då nästa vecka fredag nästa vecka. Så kommer det vara en jättestor rea på på PlayStation i allmänhet deras både deras står på internet och på deras står på PSN-storen då helt enkelt. Ja just det, PlayStation Network Store på konsoler och även PlayStation Store på PlayStations webbsida kommer ha massa roliga rabatter både på spel och hårdvara. Precis. Bland annat så kommer man kunna köpa alltså en PS4 Pro och ett VR-headset eller VR-starterset för 5000 kr vilket i vanliga fall bunar ut typ 8-9000 kr för. Med andra ord så är det dags att passa på om man vill ha lite virtual reality. Ja, precis. Även om du den har en PSV så kan kan du ju fortfarande köpa virtual reality setet för typ 2 och 5 eller nåt sånt där tror jag det var. Ja, men det är ju jättebra. Eh, dessa siffror är någonting som jag fått från deras hemsida bara eh det kan säkert bara subjective change också. Ja, precis. Men runt omkring där kommer det ligga. Sedan så kommer de också släppa en specialutgåva utav PS4 Pro till det här också som är jätteblå och guldig. Okej. Okay. Påminner faktiskt nu när jag tänker efter, det påminner lite om eh, color schemet på kläderna på Vault eh, 76 som jag hade. Ja, ja, ja. Så att eh, men men det, det har, de de har nog inte sammankopplar utan det här är bara deras det, deras det är alltså Det är deras limited edition. Deras limited edition med guldiga alltså de knapparna symbolerna på knapparna guldliga på på ovansidan av det och massa små knappar det där ser skithäftigt ut låter väldigt väldigt häftigt sjukt snygg också sen så där är den ju gul och blå då så att ja, det blir ju liksom extra lite bra då precis för oss här i Sverige är ju det lite extra roligt Ja ja precis och det är ju så att de här dagarna ska ju då vara spelaren i centrum Ja är tanken så att därför gör de massa deals på spel och på ja, nej, men det hållbarna. det är bra. Det behövs emellanåt, man behöver men de priserna vi har idag på spel och konsoler och dylikt så så behöver vi lite rabatter emellanåt. Ja, jag kan inte komma ihåg när jag faktiskt köpte ett spel till fullpris senast förutom Sea of Thieves. Ja. Lite så är det faktiskt. Ja. Men vi behöver rabatter för jag tycker inte om att betala mellan 6 och 800 spänn för ett spel. Nej, det är som som jag pratade med någon annan om när jag pratade om virtual reality. Ja. Eh och det är jag tror ju inte att det skulle jag trodde inte att det skulle slå inte ens så mycket som det har gjort. Det är fortfarande inte riktigt viable men fortfarande så jag trodde jag inte att det skulle bli en sån hit som det skulle just på grund utav priset. För att spela spel har alltid varit en dyr hobby. Ja, och med virtual realityn så tog de steget ännu dyrare. Precis. Så jag håller med dig. Det det är väl anledningen inte att jag själv inte har virtual reality, det är väl priset. Ja, samma här. Priset och att ska jag betala ett sånt pris vill jag ha ett större spelbibliotek mm. innan jag betalar det så att jag har lite val. Precis, och det är ju det som är lite problemet bakom det hela. Ja, precis. Den 2 oktober blir ett stort datum som jag har i min kalender. Ja, eh, och det kommer vi prata mycket mer om i ett kommande avsnitt, men jag vill bara nämna att nu är datumet äntligen satt. Mega men 11 kommer den 2 oktober. Woohoo! Yes! Äntligen. Eh den lilla den lilla trailern som man har fått se nu eh sportar väldigt väldigt eh, cringy amerikansk voice acting. Jag hoppas verkligen att man kan sätta över den till japanska eller stänga av den helt för att mm det brukar ju finnas i, i dagens spel alternativet att kunna välja om du vill ha japanska eller amerikanska. Ja. Det är ju precis som det vi ska prata om senare i World of Final Fantasy. Ja. Det första jag gjorde var gick in på inställningarna, ändra till japansk uh, voice actor. Det är lite kul faktiskt. I Final Fantasy 15 så gjorde jag ju det med en gång. Nej men. tills jag insåg att jag missar så mycket utav såna här små konversationer emellan för att man hinner inte läsa det. Ja okej. Okay. För de är så korta och så liten liten text på min stora stora tv. <laughs> Så att jag var tungen att få flippa över till de engelska rösterna vilket var ganska nice för att de är faktiskt måttligt bra i det här spelet vilket ja, okay. var vilket var en stor förvåning för mig. Ja, det är det alltid för mig när någon säger att amerikanska röster är bra i spel. Ja, bra skulle jag inte säga men förvånansvärt Bättre. bra. Ja, förvånansvärt <laughs> bra. Ja, ja i och med okej. Nej, de flesta som har spelat det känner nog till uttrycket I discovered a new recipe. Okej. Okay. Så att det är inte <laughs> Det är inte Jag förstår. Jag förstår. inte toppen, men det är helt okej okay. och det är charmigt på sitt sätt faktiskt. Sedan så har vi ju ett annat kommande spel som som är Let's Go Pikachu/Let's Go Eevee. Ja just det, eh uh, Pokémon Go's nya. Ja, det är ju det. Det är nästan det heter ju Let's Go så att det obviously är det ju sammankopplat med Pokémon Go. Ja, precis. Och det är lite som en hybrid mellan Pokémon Go och första Pokémon spelen alltså Red, Red, Blue, Yellow, framförallt Yellow då eftersom du får ju ha en Pikachu med dig. Ja. Eh, så att skillnaden mellan de två spelen är ju helt enkelt att du kan få välja antingen att du får ha med dig Pikachu som en kompanjon som springer efter dig eller så får Eevee. du ha med dig Eevee som ja. springer. Ja, jajamän. Vilket alltså sättet som, som jag har förstått det med mixen mellan Pokémon Go och första Pokémon-spelen känns lite som att... Eh, men snälla, nej antäck. Varför gjorde ni inte det här från början? Lite så. Det, det stora problemet är väl att... Eh, du kan du kan inte använda switchen som en pedometer utan du måste fortfarande ha det på telefonen. Nej, men eh men det går ju att koppla samman dem så att om du fångar säger en äckans i i verkliga världen på din Pokémon Go app så kan du skicka över den in i spelet. Precis. Mm. Det är och inte för vad som, men borde man inte ha kunnat gjort ett sånt här mobilspel jo. med tanke på att vi pratar om Pokémon ett. Jo. Det, det dagens telefoner klarar av det. Ja. Så gjorde rätt från början nästa gång. Ja, men nu kommer det här. Och ja. jag tror ju att det här är det är många som har klagat lite på det här så självklart för att de förväntar sig en ny del i Pokémon-serien. Alltså den originalserien om man ska ja, säga jajamän. main main storyn, main serien eh vilket de inte fick. Nej, de fick det här. Eh ja. däremot så kommer de få en fortsättning i i main serien. Ja ja, men han kommer lite senare bara. P precis. Det här är ju så som jag ser det här istället som försöker se saker i positivt ljus. Ja, mannen. Är att återigen som vi pratade om förra gången med med Dark Souls Remaster. Det är ett bra sätt att ta in nya spelare in i, i genren. Precis och framförallt då Pokemon Go blev ju en jättesuccé. Ja, precis, som och, väldigt mycket även större efter ett tag. Ja, men är fortfarande väldigt populärt ja. bland bland många som i vanliga fall inte hade kanske spelat Pokémon spel. Ja, men precis så är det. Och därför kommer du få in den här marknaden i den här hybriden mellan ett vanligt Pokémon spel och ett Nu kommer de som har upptäckt Pokémon bara på grund av Pokémon Go även komma in och upptäcka den andra Pokémon världen lite mer. Precis, du får en inkörsport för de nya fansen helt enkelt. Jajamän. Vilket är enligt mig freaking aj. Ja, precis det. Är underbart. Jag, och, ja, jag jag jag gilla inte när folk klagar på spel. Nej, nej men jag så jag klagar ju inte på på spelen i sig. Jag klagar ju mer på att varför hon inte gjort det här tidigare. Jo Pre precis. Och det menar jag jättebra. Ja ja, och det tycker jag är, är precis så man ska ta den här diskussionen. Det, det är så man ska klaga. Ja men precis, inte bara jag fick inte det jag ville ha. Nej, men då kanske du inte skulle köpt den här grejen innan du kollade upp mer om den. Precis. <laughs> det stämmer. Ja. Att, ja. Sedan så sedan så kan man ju ändå alltid vara så att man kan bli besviken på spel. Ja, för att ja de självklart. Inte, inte har sakerna som man blev utlovade till och med. Ja ja, men alltså det är en helt annan slags klagan. Precis. Men nu skruttar vi raskt över till att prata om World of Final Fantasy. Ja precis, min min nya spelkärlek. Jag har verkligen ver verkligen blivit ny kär i japansk RPG. Tack vare World of Final Fantasy. Det är ju ändå stort sagt. Ja, det ja, det är det. Och det det är ett sånt otroligt passande spel för mig så det inte är inte sant. Ja, det är ju det det som man ska säga checks all the boxes. Ja, ja, det gör verkligen det. Ehm uh, World of Final Fantasy är ju ett JRPG i Final Fantasy-genren. Mm. I den kategorin. Eh uh, är, är det klassiskt eh uh, liksom fighting spel. Nej, nej. Ja, vi, det det så här, så här lägger du till. Det är ett japanskt RPG med en mer klassisk turn-based fighting stil. Yes. Ja, det är som de första Final Fantasy spelen när det kom ah. när det kom med till uh, fighting. I fightingen så har du så att du kan ställa in inställningar så att du har uh, active fighting så att uh, det är fighting hela tiden. Mm. Eller så kan du ställa in uh, så att du har still and wait som är den klassiska fightingstilen som vi har nämnt i tidigare avsnitt. Mm. Bland annat vi nämnde det i Elden Pixel avsnittet. Jo, Kevin pratade om att vi saknade just den stilen i RPG-spel i ja. fighting. Ja, men precis. Sedan så har du det här ATB-systemet då, Active Time Battle som är det det är ju från Final Fantasy 7 eller 6 och uppåt tror jag det. Ja, i man. Eh som som den höll på med det och sedan innan han gick över till det här mer actionbaserade systemet. Precis, då. och du kan faktiskt välja mellan att köra alla tre stilar. Det är ju helt otroligt. Ja, hela det spelet är uppbyggt att du alltid har tre hastigheter på allting du spelar. Vilket gör det helt otroligt. Till exempel när du är i fighten mm. så kan du hålla inne RB på Xbox-kontrollen om du spelar med kontroller. Ja. Yeah. Och snabbspola. I fighten mitt i fighten ja så snabbskrolla igenom själva animationerna och så då. Ja, animationer och väntetiden och sånt där för att du får ju vänta tills det blir din tur. Mm. Och ibland så är det inte finnes tur heller så båda står ju och väntar på tajmern ska gå upp och bli din tur. Jajamän. Kan du hålla in knappen så det går snabbare? Det så att du slipper liksom vänta den här väntan som många jag istället inte istället för att det tar 5 sekunders väntetid så tar det 2,5. Det är ju jättebra. Ja, jag tycker det är klokt det. Det är ju fantastiskt. Det är ingen stor grej att lägga in i ett spel. Nej. De har gjort det och jag har märkt att jag uppskattade det jättemycket. Och det är ju så många gånger så är det ju den mesta tiden som du spelade i ett i ett JRPG-spel eller såna här klassiska JRPG-spel är, är ju fighting och att vänta på att din mätare ska komma upp liksom. Ja, precis. Och sen inte bara det utan även i i diskussioner i samtal i videos i cutscenes och såna här grejer mm. kan du välja att snabbspola. Men blir inte det där väldigt pipiga röster då? Jo. <laughs> <laughs> det, det låter lite småroligt men du kan göra det. Som till exempel det är väldigt många som läser texten mycket snabbare än vår själva voice acten. Mm. Eh uh, ja, ta det ut där. Ja precis. Och orkar inte vänta. Perfekt, då kan ju de snabbspola förbi det. Ja. Det finns de som spelar spelet igen. Ja. Och har redan läst allt det här och hört allt det här. De kan snabbspola. Det. Det tänkte jag dens på. Det är ju fantastiskt. Jag kan så många gånger som man har spelat ett spel igen som man bara sitter och maschar igenom ah, alla log. Ja, precis, precis. Och inte bara det, om du trycker på start kan du välja att hoppa över hela katsinnet. Så som sagt, tre alternativ. Ja. No normal, snabbspola eller hoppa över helt och hållet. Ja, det är det är <laughs> helt lysande. Eh uh, men i alla fall om vi <laughs> går tillbaka lite mer till World of Final Fantasy då. Ja precis. Så det är alltså spelet är framtaget av Toys och uh, Square Enix ihop. Ja. Eh uh, Toys är uh, ett uh, spelföretag som har jobbat för Nintendo mm från början. Ja, men de har gjort uh, Game and Watch Gallery series. Ja. Vilket det... inte gör riktigt vet vad det är för något. Ja, det är ju de här svarta lilla gubbarna som du hade på på watches alltså, alltså ah, på klock, klockor ja, ja. så att det var så här klockspel som du kunde ja, ha att ja. spela på ja, på en annan. Ja, jo. Ja, nu kopplar det. Ja, ja. Och så hade de varit involverade i flerttal av Dragon Ball spelen också. Mm, de alltså Nintendo's Dragon Ball spel. Ja, precis Super Nintendo och så. Ja, Emma. Mm. Vilket ja. Det är en bra roster. Ja, jag tycker faktiskt det. Och spelet i sig då handlar och utspelar sig då i en värld som heter Grimmore. Mm. Det det det är en värld som är alltså bara fullsmäckad av klassiska saker från Final Fantasy franchisen. Jo, jag har ju sett massa reklam om detta och så vidare och så vidare och det det, det känns som att det väldigt mycket är baserat i nostalgi för Final Fantasy. Det är det. Nej, nej, precis vad det är. Så att Men man har sagt, de här chibi karaktärerna som man kan göra ja, stora och du kan krympa monster och Ja, vi kommer till det. Ja, vi du kommer går lite det. för långt framåt. Hur sägde du mig? Jag, ja. är, jag är lite för exalterad. Spelet uts utspelar sig i Grimmore. Ja. En värld full av klassiska karaktärer som sagt, ja, och amen. monster och eh teknik och grejer som du känner igen från de andra fantasyspelen. Mm. Vi får följa två stycken syskon, Lenn och Rain. Ja, en bror och en syster. Ja. Eh, de båda har det spelet börjar med att du får reda på att de har minnesförlust och kommer inte ihåg vad som har hänt Nej. i världen eller någonting. Nej men, ja, så passande. Ja. <laughs> de du får väldigt tidigt reda på att de har en speciell kraft som gör att de kan fånga någonting som heter Mirage. Mm. Mirage är monstren, jag har inte vethen. Alltså okay. mo mobsen helt enkelt. Ja ah, ja. Ja. Och det det här är ju en mix av Final Fantasy med lite Pokémon inspiration. Okej. Okay. Så att alla fiender och grejer du träffar i världen kan du fånga så de blir dina och så är det de du slåss med. Okej. Okay. Nej, nej, du slåss i fighter ja. men vi kommer in mer noggrant på det sen också. Ja, det är ju lite som i Tales of Symphonia 2. Det fungerar lite på samma sätt. Okej. Okay. Då får du då får du liksom din huvudkaraktär. Ja. Du får en av karaktärerna från från eh, tid, tidigare spelet. Ja, men och sedan så får du ha en ett monster med dig och ah. monster kan du fånga och ha liksom så att ni ah, okay. bygger upp ett party av tre med. Ah, ja, liknande men ändå inte? Nej, nej, alltså det var mer att det påminner mig om det. Ja? Precis, precis. Eh men i alla fall så Lenn och Rain reser runt i Grimmore, försöker få tillbaka sina minnen samtidigt som blir man indragen i riktigt riktigt skön spännande eh uh, story med ja uh, krig och politik och du vet bror bröder och systerlig kärlek och mm. massa intriger och grejer. Ja, det låter väldigt mysigt och Det är mm. grymt mysigt. Och sen då så <laughs> den här Grimmore-världen så finns det två olika sorters ska vi kalla dem människoraser. Ja. För att göra det enkelt. Ja. Eh uh, du har Lillikin mm. och du har Giant. Okej. Okay. Det jävintme G, inte med G. <laughs> Varför inte? <laughs> Lillikin är de normala som existerar i Grimmore. Mm. Och det är alltså de människorna ser ut som ja. Är alltså, må, ja. chibi. Ja. Det alltså målartekniken chibi. Små gulliga gubbar, alla i den världen är såna. Ja, det är för de som inte vet så ett chibi alltså den ska säga förskängt version utav en, en vanlig människa där huvudet är en tredjedel utav hela kroppen. Jo, precis. Det är exakt vad det är. Ja. Så alla där är ju såna då, men det är ju inte huvudkaraktärerna, syskonen är ju inte det. Nej. De är giants. Okej. Okay. Ja. Som är stora då. De är nej, de är normalstora för människor okay. som oss. Ska okay. man säga ja, så ja, istället ja, då? Ja. Ajma. Ja, Och de var vanliga i Groomore en gång i tiden för väldigt länge sen idag är de väldigt ovanliga. Ja. Oh. Ni ni säger. Eh syskonen kan även när de känner för det förvandla sig mellan Lillikin och Giant. Okej, okay, så, så de är lite speciella precis visste de jag om det. Mm. Ja, jo man, men det får du det det märker du redan i början när du får reda på det här om att du kan fånga mirages och sånt där ja. att okej, okay, vi är speciella för ah, det okay. det är inte någonting alla kan göra. Nej, nej. Nej, okej. Okay. Så så det det händer ju massa saker i världen just för att du är en giant och lite mm. sånt där. Det mm. finns en profecia om dig och mer och såna här saker. Så självklart finns det det. Ja. Och då då, då är det en ordroliga de grejer när du kommer in på med chibi och normal Mm. Det är att det är olika fightingstilar på det också. Jaha. Ja. I det här spelet så slåss du hela tiden med dina två syskon huvudkaraktärerna. Mm. Men varje syskon har två stycken monster med sig. Alltså ja, du får liksom ett party av sex. Ja, precis. Precisiktigt. Ja och nej. Ja och nej. Ja. Mm. -hmm. För att det i det här spelet så gör man någonting som kallas för stacking. Mm. Och det innebär att man staplar dem på varandra. Okej? Okay. <laughs> ja. När du är en chibi, en lilikin, då klassas din karaktär som en medium varelse. Okej. Okay. När du är en giant så klassas du som en large varelse. Mm. Och du kombinerar alltid tre stycken. Det är själv och två monster. Mm. Så är du chibi, då har du ett large monster och ett smållmonster. Okej. Okay. Är du giant, då har du ett medium monster och ett smållmonster med dig. Okej. Okay. Och uh, sysskarna måste inte vara samma. En kan vara chibi, en kan vara giant. Du switchar om innan stridna mm. så här mm. när du känner för det. Okej. Okay. Ja. Vilket gör då till exempel att jag har bland uh, för, för tillfället i spelet så har jag en uh, den här klassiska moggel. Ja, ja, ja. Det är mins en av mina små. Okej. Den sitter det. på mitt huvud. <laughs> Okej. Okay. För att uh, jag sp uh, jag spelar Rain system som uh, som en medium, en chibi för tillfället för att jag har hittat en jättestor red dragon. Den går som large okay. så då sitter den här gulliga chibin och rider på den här stora röda draken yeah. och uppe på den här chibin så sitter det en liten mogol på huvudet och rider med också. <laughs> <laughs> och de fungerar som en enhet. Okej. Okay och göra attacker och dylikt då. Alltså du har liksom två enheter hela tiden då. Nej. Nej. Nej. Nej. För grejen är att det är om du stackar dem mm. och det är så då alltid kommer in i fighten. Mm. Och då kombinerar alla deras stats, resistens och allt mm. sånt där kombineras till en enhet. Okay. Men om de om du får tillräckligt mycket stryk, du som sagt, du är ju staplad, ja. då börjar du wobbla. Ja. Och kan falla isär. Okay. Och då är varje monster och du själv en egen enhet. Kan du välja att lokalisera? Ja, men du kan välja att stacka och anstacka. Du ja. blir ju svagare när du anstackar. Ja, eftersom du förlorar alla stats. Precis, men ja, det finns Jo, uh, men finns olika fördelar med att anstacka uh, också. Till exempel det finns monster som one-hitar dig. Mm. Eh uh, och du kanske vill fånga den här miragen då så att det blir en av dina. Mm. Då kan ju det vara så att i Istället för att riskera att han one-hitta dig två gånger och du är död, mm. så serar du på stacksen och har helt plötsligt sex stycken saker han kan slå på. Okej, okay, som och då har du helt enkelt större chans, större chans att chans fånga honom. Fånga honom innan innan, innan han har slått ut alla sex Precis. istället för att slå ut två. Ja. Yeah. För att one-hitta dig då kvittar de då 600 HP på en stack, eller om du har 200 Precis. Det det blir samma. <laughs> ja, precis, det blir ju samma resultat. Ja, så alltså fighting systemet är något så otroligt och så är vi väldigt vana i Final Fantasy-serien att du har ju till exempel massa olika magier och uh, alignment och såna här grejer. Ja, men precis. Om du tar till exempel fire då, då vetjer man att till exempel i Final Fantasy 7, ja men då hittar vi Materia. Ja. Fire och ja. så kombinerar vi och så fick vi bättre och sånt där mm. då. Mm. I detta så är det monstrenas magier du kombinerar. Ja det makes sense. Ja. Så om du har en smål mm. som har uh, fire abilityn, mm. den vanliga klassiska fire. Ja. Yeah. Så har du en medium som har den klassiska fire. Ja. Då är de värd första eh uh, vad heter det första skillen? Ja. Eh uh, det finns ju olika steg, 1 2 3 4, du vet. Ja, ja. Ja. Den första, den är värd 1 poäng. Okej. Okay. Mm, det står inte någonstans att han är det ja, utan amen. det får du där i kortet. Ja i ja, ja. ja, man. Och kombinerar du 1 1, vilket de blir då? Ja, de blir 2 då, då. Då får du nästa. Ja, som så är Tack vare att du kombinerat de två monstrerna mm. i fighten sen kan du istället för att använda fire kan du använda fire 4. Ja, Och som sedan... är nästa, som är steg 2 av samma magi. Och sedan om du har tre stycken stackare med fire 1 då så kan du få firega. Mm. Nej, för det blir för lite poäng. Okej, okay, men det är mot så en... om du har 4 som ett exempel. Ah. Nästa steg då, där är det två poäng. Ja, ah, så ska du komma upp i sig och så många Precis. poäng, komma till frågar och så. Ja, ah. men och sen blir det ännu mer crazy. Jag har inte kommit så långt än. Jag har bara läst om det. Ah. Men alla inom Final Fantasy vet att en av de absolut ultimata grejerna att använda är summons ultima. Magin tänkte ju göra på. Det är också ett bra svar. Ja, men. Då kan du också få fram genom dina sjuka konstiga kombinationer då. Och sen får få lite extra poäng. Mm. För det är ju som Pokémon så varje monster har ju sitt egna skillträd, egna levels och såna här grejer. Ja men. I varje skillträd så finns det någonting som heter Mirage Jewels. Okej. Okay. Mirage alltså Mirage. Ja, ja, ja men. Ja. Eh, ja. om du låser upp den i skillträdet så är det en grej som du kan equippa på någon av dina syskon. Så mm. får de danmagin. Okej, okay, ja ja. Och danmagin räknas in i de poängen när du försöker ta fram nya häftiga magier också. Aha. Så det det är skitcoolt. Och sen har du även i skillträdet empty mm. slot. Mm. Och där kan du köpa andra eh magier som kallas för seeds mm. och placera in där då så att dan det monstret får danmagin. Det här är ju någonting som är alltså som jag det jag tänker på med en gång men det här är ju eh, Psychoden och eh, Breath of Fire. Ja, ja, himla. Det det jag har jag inte ens tänkt på det men det är helt rätt. När du kombinerar magier i i sig koden så kan du ju få såna här kombomagier ja, och likaså i Breath of Fire med draken, draken för Ja, men Ja, men alltså du förstår varför jag har fastnat så ja, för det här. Absolut. Spelet. Det låter ju alltså ja. Och sen är det så otroligt gulligt på grund av att det är chibi och ja, såna ja, här grejer, ja, men det ändå, det passar ju dig otroligt väl. Ja, men ändå lyckas de få det så att det det är häftigt. Men det känns seriöst på något sätt ja. ändå fast det är väldigt väldigt cutsy. Precis och och grejen är att det det är verkligen en Vad heter det? En uh, alltså ett måste att spela om du är ett Final Fantasy fan. Det, jag känner ju det, det med gångerna. Det gången. är verkligen en uh, ja, en, en stor hyllning. Ja, en enda stor hyllning till hela Final Fantasy franchisen. Det är, är det. ja. Du nämnde samordnings. Nej men. De har inte samordnings i det här. Nej. De har varelserna som är sammanhängs. Ja, de har de i spelet som man så, kan fånga ja. istället för. Så ja. till exempel jag har redan träffat uh, Ifrit och Shiva. Ja. Ah. Har inte fått uh, vad heter det, fånga dem. Nej. Men jag har fått fightas mot en uh, av en anledning och jag fick ett annat monster på grund av att jag vann den fighten. Ah. Men vid senare tillfällen kommer det att bli möjligheten att fånga dem. Mm. Men sammanhängs. Ja. I detta har vi Champions. Okej. Okay. Funkar likadant. Aha. Ja. <laughs> jo men det är lite det är lite som som det det är ju olika namn i i alla olika spel. Ja, och grejen är att Champions har en mycket mycket större inverkan här också i spelet. Mm. Champions är karaktärer du träffar på genom spelet. Okej. Okay. Eh bland annat Rafia Okej. Okay. Eh från Refia är från 3D remaken av Final Fantasy 3, New Warrior of Light. Ja. Yep. Så när du har henne equipped som sammaning eller champion som det heter i detta då. Mm. Då sammanar du henne. Okay. Och så kommer hon in och gör sin attack då. Ja. I detta spelet är hon en healing magi. Ja. Ah. Så hon kommer ridandes på en Chocobo i full jävla karriär in i fighten och ska vara med och hela upp hela ditt team. Och man kan tänka sig då kanske att sig ifall Cloud är med ja. att han kommer in och gör en Omni slash. Kanske. Som är liksom hans. Vem vet? Jag jag jag ska inte spoilera för mycket men Nej. jag är ju ett stort FF7 fan. Ja. Och en av mina champions jag har kanske råkar vara någon som börjar på S. Och och har en miliattack. Okej. Okay. Vad tror du det kan vara för någon? Ja, det vill man ju inte säga eftersom vi inte vill spoilera va. <laughs> det är inte så mycket spoiling för att den karaktären är downloadable downloadable content, DLC. Okej, ja. Ja då. Men det är separate. Ja, jag tänkte säga det. Då då kan ju säga Ja. Och sen också, jag har inte de som champions men Jag känner på med att de kommer komma. Jag ska bara komma lite längre men jag har till exempel träffat Tifa okay. i spelet. Ja. Som var kom in på ett bra sätt och sånt. Så det är väldigt mycket gamla roliga minnen man får tillbaks mm. när man spelar det. Om om vi liksom tänker på den här artstilen då som är väldigt gullig som sagt. Ja. Kan inte det vara avtändande för många liksom fans? Nej, ja, det beror ju på alltså grejen är Final Fantasy i genren i sig är ju så mycket vidare än bara Final Fantasy 1 till nu. Mm, absolut. Utan du har ju så mycket runt om och det ja. finns så mycket av den här stilen i andra Final Fantasy spel. Mm. Som till exempel, är du är du ett fan av gamla GameCube? Mm. Eh, uh, Crystal Chronicles. Älskar det här spelet. Det är ju inte långt ifrån den här stilen? Nej, det är så det du inte. du är liksom det beror ju på. Ja, vissa vill ha den verkligare mm. stilen som kommer i Final Fantasy 8. Ja. Och fortsätter på den. Fast fast när man tittar tillbaka på det lite då så är ju faktiskt Final Fantasy 9 ju också ganska chibiaktiga karaktärer. Ja, men precis. Så och att... tack vare att vi vi redan är vana vid vi sån grafik från mm. andra titlar Jajamän. i samma genre. Mm. Så tycker jag inte det. Jag tycker Nej. inte det blir avskräckande. För mig jag älskar ju sånt så ja, det blir ju ja. men jag kan förstå varför vissa skulle bli avskräckta, men jag tycker ändå ge den chans för spelet är så pass bra att, liksom det det är spelgenre roll hur Nej, grafiken är alltså grejen är att det det är en perfekt mix av uh, Final Fantasy världens gamla fighting mekanik uh, deras skönhet touch deras samhällen och fantasyvärld är helt fantastisk och det är damn vi minns och det damn vi vill ha ja. och så mixar de in Pokémon i det id mm. eller pocket monster eller ja, vad man vill kalla det. Ja, ja, precis. Nej, det är helt otroligt. Jag rekommenderar det här starkt. Det är det bästa av RPG-spelen som jag har spelat de senaste åren. Det är ändå High Price alltså. Ja. Och för för oss som ändå vi har ju pratat om det här ganska mycket att vi saknar den stilen. Så är det lite kanske att det spelar in en faktor också i det där ja, liksom precis. bra betyget. Ja, men det gör ju det just för att det, det finns ju inget annat som har den här fightingstilen och sånt kvar för mm. att allting ska vara så neddans modernt. Ja. Men det är inte alla som vill ha det i nya spel. Nej, precis. Ja, jag jag så som, som en börjar bli äldre i alla fall. Två <skratt> gamla sura gubbar. Precis som två gamla sura gubbar så sitter vi ju här och <skratt> <skratt> backlänkar ner på nygodheterna. Ja, precis. Det det är ju så. Många nygodheter är ju moderna och populära utav en anledning. Det är för många spelar om. Ja, precis. Och obviously, men man kan ändå vilja hocka för lite den här känslan som man ändå växst upp med. Nostalgi är ju någonting som många Ja, ju mer Ex närstan exploaterar idag precis, till och med. Precis. Precis. Men ta till exempel som min gamla pappa ja. älskade RPG-spelen till vettera PSX. Ja. Sen kom PS2, allting blev så mycket mer 3D-aktigt och sånt mm. här och du skulle i hel pissigt använda joystick istället för styrkors ja. och nej han kunde inte han slutade spela RPG-spel. Ja men det blir ju så. Alltså kommer med det kommer ju någon gång en punkt. Vi har ju haft ändå så turen att växa upp med det här. Ja, med alla olika precis. spelmekanikerna. Vi, precis, vi har ju hamnat i en sån. Men nu börjar man känna när man börjar komma upp i liksom 30-årsåldern här att nej, var bättre förr. Ja, men det är lite så. Man <laughs> börjar känna lite den här känslan bara att ja men varför ska de ändra på någonting som var bra? Ja, jag håller med dig. Och sen så Tittar man på folk som faktiskt an gör analyser och sånt på sådana här saker och de pratar om att ja, det här och det här är inte roligt och det här tycker folk inte är kul och jag sitter där och bara, men det är det som är roligt här. <laughs> jag håller med dig fullständigt är man kan inte sitta man får inte känna någon agency i <laughs> battles Nej, men jo det får du det är bara att du får välja vad de ska göra i ett system istället för att trycka på knapparna för att vinna liksom. Precis. Åh, en annan grej jag måste lägga till om World of Final Fantasy innan vi avslutar den delen. Mm, mm. Det är att du hade den här världen Grimmore. Mm. Sen har du en annan värld. Mhm. som heter Ninewood Hills. Okej. Okay. Det är en liten start. Ja, det du via teleporter gates kan komma till. Okej. Okay. Det är typ som din lilla bas kan vi kalla det. Där finns tvillingarnas hus med sitt sovrum. Mm. Du har en ett ställe som heter North Promenade. Okej. Okay. Eh där har du bland annat en shop. Mm eh uh, där där du kanske går och köper items och sälja items och såna här grejer yep, i yep. tid otid. Ja. Yeah. Den shoppen heter The Chocolate Mart. <laughs> Okej. Okay. Och det är inte chokom som i choklad. Nej, utan det är, är chokom som i chokobo. Det är en asgudligt söt liten chibi tjej i jättegula chokobukkläder. <laughs> och du har, varje gång du går in och pratar med henne och är i shoppen så har du någon ny mix av den klassiska chokobonsången. Ja. Ah. Nej, jag jag blir jag, jag ler varje gång jag hör den <laughs> låten och kommer in i koppen. Det är lite kul i uh i Final Fantasy 15. Ja. Så har de också Chocobos självklart. Ja, det men måste där, de. Men där är det är ju så till och med att du kan vissla på din Chocobo och sen så kommer en Chocobo till dig och det är din Chocobo så ah. du, du har liksom köpt den och Aj, satt färg på den och Jag jag anar att det kommer vara någonting mer med Chocobos i det mm. här spelet för att jag har nämligen uh, items som beskrivningen är favoritmat till Chocobo. Ah. Och då känner jag så här att ja Jag har ju redan fångat en baby Chocomomo. Ja. Som monster som ja. jag kan använda som en smål. Den har ingenting med den maten att göra överhuvudtaget. Okej. Okay. Så jag känner så här att ja, det kommer komma något mer kanske mountaktigt som det har varit i de tidigare i Final Fantasy 15. Precis, sedan, precis. Där du kommer behöva använda den här maten istället. Men det roliga var jag jag ville komma fram till eh var att en av dina karaktärer i det här partiet som du har med dig i Final Fantasy 15 lite hela tid lite på random När du är ute och rider på din Chokebo så kan han kan han börja att tycka I want to ride Machu Picchu all day. Åh, ja, med den melodin, så underbart. I can't get it out of my head. Åh, jag blir sån. Och en återigen då en remix kommer ju upp av av den låten när du är i området där Chokebo rancherna finns då. Ja, i män. Ja, just det, slutgiltigt. Mm. Du kan alltså hitta det här spelet World of Final Fantasy. Mm till PlayStation 4 och PS Vita. Ja. Yeah. Det släpptes 2016 till dem. Ja. Yeah. 2017 i november kom det till Win 10. Nice. Ja, finns på Steam. Skaffa det. Det det är ju det. Vi båda <laughs> båda du och jag är ju lite PC gamers. Ja, vi är ju det. Även fast båda av oss har växt upp med konsoler. Ja så men man man anpassar sig och det mesta när det kommer till gaming det händer på PC. Ja. Det det är väldigt mycket roliga exklusiva saker till konsol också, mm. men generellt blir det mer till PC:en. Jo, vi båda av oss är ju ganska starka förespråkare för uh, alltså att att, att sp spel ska kunna vara på alla plattformar ja. och cross platform multiplayer är någonting som vi tycker är väldigt bra. Ja, jag älskar det som Microsoft håller på med med Xbox. Ja, ja, precis. De gör ju verkligen det rätta beslutet här. Allting då släpper som är sina egna stortitlar ja. går och köra på både Xbox och Win 10 och det är cross console. Ja, precis. Och det, det jag efter tekniken finns ju. Ja. Varför gör inte alla det? Precis, det är ju så ni faktiskt som sitter och säger nej ja, till jo. cross console. Jo, men det är det är du ju alltid eftersom de tjänar ju sina pengar på Sina exklusiva, sina exklusiva titlar, titlar. de Jajamän. utvecklar ju inte så mycket egna spel heller precis Nej. som Microsoft gör ju det. Ja, är man. Så att de tjänar ju mer på det så att men fortfarande. Vi får se kanske i framtiden de kanske ja. släpper lite på det. Alltså jag tycker att visst du behöver inte ha man sex du kan du kan få ha kvar liksom exklusiva så grejer. Men kan du inte få ha cross -kons cross konsol. Ja, du kommer du, du kommer ha fler folk som lämnar din konsol och gå till PC istället för tvärtom. Ja, faktiskt. Så att mm. Mm. Ja. Det som vi brukar säga gör om gör rätt. Gör om gör rätt. <laughs> <laughs> ja. Nej, men alltså med det här så känner jag mig ganska nöjd med med och promotar World of Final Fantasy. Ja, eh och för alla som inte blir sugna på att köpa detta vet inte Nej, då är, alltså, då är, då, är, då är inte det här för er helt egentligen. Nej, att... precis, men gå och köp det för det är näi så underbart spel. Det är ju också väldigt kul att höra för mig som ändå man hela tiden så tappar man lite förtroende för Square Enix eftersom de gör misstag misstag på misstag, på misstag. men det här är ju ändå ett relativt nytt spel som sagt 2017 sa du? Ja, 2016 till PlayStation och 2017 till PC. Ja, det som sagt, det är fortfarande det är ändå relativt nytt. Ja, och precis. Och det är uppenbarligen ett väldigt bra spel. Det är det. Eh uh, jag har flera momem så där så jag har faktiskt har börjat skratta i spelet för att det det är även en såpass humoristisk del i det. Du har ju syskonen då. Eh <laughs> Lenn som är brodern, han är han han beter sig som en idiot. Ja, men... ja. Och Rain som är systern, hon är mer lite mer lugnare och lite mer motsatsen till honom. Ja. Så de väger grupparna bra också. Jo, men det är ju det. Alltså men jag skulle sluta prata om det. Här. Ja. <laughs> Men i alla fall, nu tycker jag att vi snappt i när jag kommer på nå mer att säga om det här, går över till att prata om nästa spel som du ska presentera lite Destiny. Ja, lite Destiny 2 faktiskt till och med. Jag har ju inte spelat Destiny 1 någonting själv kan jag ju börja med att säga. Det kommer vi ändå en gång in på det här med att vara PC-spelare eller konsolspelare mm. för att det var ju Xbox exklusiv. Nej, inte Xbox exklusiv konsol exklusivt. Konsol, ja det var det. Var det. det var det PS4 kom det till. Jag förlåt. Ja, jag menar sen. <laughs> ja. Men det var en sak som jag missade faktiskt när vi pratade här om dan om det. Ja. Att men vänta lite nu. Jag har ju faktiskt testat Destiny 1 en gång på en PS4 hos en vän så att det, det jag ja, kan ja. börja med det. Ja. Så att men men ja, Destiny och Destiny 2 då framförallt är ett vad ska man säga? MMO RPG FPS. Det är väl ett uh, MMO FPS med fokus på PvE. Ja, precis. Det var bra. Det <laughs> är bra att du sitter här och Jajamän. kan hjälpa mig med de här. Jag, jag är så dålig på genrer. Ja, <laughs> nej, men jag? alltså det går inte att hålla koll på genrer då. Jag kan inte ens säga att det var rätt genre jag sa, men det det låter som det. Ja, precis. <laughs> det det det känns det känns rätt. Eh, jo, men precis som du säger så är det ju ett väldigt, fo väldigt stor fokus på PvE också i det här ja. spelet. Det finns självklart PvP-arenor och så vidare där du kan gå in och möta varandra. Olika firebands kan möta varandra. Eh, de har ju lite olika... Självklart har de egna ord för alla olika saker som vi har sett i klassiska äh, MMORPG-en hur länge som helst. Så att ditt party är ditt fireband. Din... Eh, men det är ju så ja. man gör spelet till sitt egna spel. Man måste döpa om saker och ting så att det är ditt istället för att använda bara samma saker. Jo, precis. Samtidigt så är tjänste ju också alltså ett ett party eller ett fireband. När du är spelar basically Space Marines då då blir det ju ett fireband mycket vettigare än ett party. Det låter roligt. Det låter coolare, I låter lite så. Så att mm, men du har ju kan ju då bilda dina party. Du kan ju bilda partyn och du kan även köra solo eh hela spelet till skillnad från Destiny 1 är ju lite mer baserat på story. Eh storyn kunde du hitta i i Destiny 1 fick du liksom hitta storyn själv på något sätt. Men ja, det det det hände allting händer i en öppen värld kan man säga där andra spelare är inne i samma värld som du är. Och där kan du då hitta små vad ska man säga små missions, separata missions som inte går in i några storylines direkt utan side quests, side quests på kartan liksom. Ja, himla. Och där kan du då, de side questsen gör du i den öppna världen så att säga. Där kan du få hjälp av random folk som bara springer runt och gör världsevenemang för det finns också sån här världsevenemang så att Ja, himla det kan komma in ja nu kommer in eh, de här fienderna kommer in och ska borra efter saker men de förstör marken du måste stoppa dem så de är här, ja och då ska då är det lite svårare fiender som samlas på en plats och då kommer massa folk som spelar i den här världen då kommer dit och hjälpa varandra. Sen så har du också vad ska man säga mer låsta missions som är story missions där bara du kan gå in eller du och ditt fireband kan gå in då. Ja, så precis för att du för att du enkelt ska fortsätta hålla lite mer koll på storyn, vad som händer i världen och så. Framförallt också för att du inte ska få Randy Randos som springer in och skjuter bossen åt dig liksom. Ja, jo, det kan vara kul det med. Ja, faktiskt få spela Bå med och göra va. <laughs> ja, precis. Jo, ja, men det vet ju man ibland. Det är vissa MMO-n som man har blivit lite mer power-levelad och så går man in på en boss och så är det hur tufft som helst och så går din polare fram och dörrar honom på ett slag. Ja. Det är inte så kul. Nej, nej. <laughs> eh, så är det väl här också. Sen vet jag inte om man kan bilda parties på olika power-levels och sånt det, och hur det fungerar med downscaling och allt möjligt. Jag, nej. Det, det har jag lite dåligt koll på faktiskt. Eh jag har ju bara spelat det här i ett par dagar. Ja, alltså grejen är var du var du ju efter det säger om det så låter det så låter Destiny som en ren kopia av MMORPG FPS-spelet Defiance. Ja, du nämnde detta. Jag tittade upp lite grann om det och det känns väldigt mycket som att de har tyckt att ja men Defiance Defiance var ju först med det. Det ja, är precis det här. Det här ser ju bra ut. Ska inte vi ska inte vi göra det här? Ja, de blev dock inte lika populära. Nej, men det är, de det är inte så konstigt när med tanke på vilka det är som är bakom Destiny heller. Är, Nej, de var ju... lite större budget grejer. De men det roligt styr... är roligt det här du säger om world events och sånt där då mm. som alla kan vara med och så. För mm. i Defiance så slår ju det ner i Alien saker då lite här och var som mm. är world events mm. som vem som helst kan vara med och då är det allt från att de borrar efter det här och så. Ja, men precis. Fortsätt nu undast ja, nu. <laughs> det, det det det det är ju lite tråkigt när spel gör på det här spelet, spelföretag gör på det här sättet. Det är likadant med med uh, Fortnite, Battle Royale right och och vad heter det? Ja, den? Battle Royale Battle och PUBG och, ja, och Overwatch och Paladins så nej ja, jag menar på vissa det är så. Det blir ju lite tråkigt, men samtidigt så är det ju också Det är ju så alltså vi får nya spel. Precis, det är ju så vi får nya spel ja. och må många saker iifrån Destiny 2 har läger ju har förbättrats sen eh Sendefiance liksom. Ja, precis. Och grejen är att jag varit stort fan av själva Defiance-spelet, mm. vilket gör att jag blir ännu mer nyfiken på Destiny. Precis. För att jag gilla gilla konceptet och genen. Mm. Eh, allting går ju ut på som i alla RPG:n, eller vad säger jag, det går ut på att du samlar skill points och du går upp i level och kan bli coolare och göra häftigare saker. Häftigare skills, ja. häftigare vapen, ja, moves, dit och datt. Du kan triple hoppa med vissa karaktärer och så vidare och så vidare. Oj. Ja, jävensan. Så är det. Och det finns ju då eh tre klasser att utgå ifrån. Det finns tre raser och tre klasser. Och klasserna är eh tank eh som kallas för Titans, eh, Hunters som är Rogues basically. De eh, kan dodgea lite häftigare än andra folk. De är lite mer rörliga helt enkelt har ah, lite mer pistolknivaktiga. Precis. Ja. Eh det finns det finns olika subklasser till allting också. Ja det är klart det gör det. Du är där med mo. Ja. Och, och, sen, ja, och <laughs> sen så finns det warlock, men det är de tre liksom main klasserna. Sedan så får du börja med en utav subklassarna hela tiden och sedan så kan du under spelets gång så kan det helt plötsligt dyka upp någonting random på din karta som du ser att men vad är det här för någonting? som har dykt upp som är återigen ett side mission kan man säga. Mm. Där kan du då låsa upp nästa subklass. Ja, så ja ja, ja så du utvecklas via side quests. Ja, på ja. de vid de tillfällena. Annars är det ju ofta story based mission som du utvecklas på. Okej. Okay. De här tre olika klasserna då och deras subklasser är ju baserade på de här tre arketyperna som jag precis nämnde då. Ja, mannen. Så so, en uh, warlock, en mage, basically eller ja. uh, liksom space wizard. <laughs> ja, precis, det är ju ändå det är ändå en futuristisk, hur heter det, fantasyvärld. Ja, men precis. De som ligger bakom det här är ju Bungie som sagt. Ja, men de har också arbetat tillsammans med Activision när de har gjort det till de här nya plattformarna då. Vilket jag tycker är ett plus i kanten för jag har bra erfarenhet av att jobba med Activision. Activision har ju gjort ett av mina absoluta favoritspel. Ja, så där. Som är Tony Hawk's Underground. Ja, precis, precis. Eh och ifall ni säger sitter där ute och tycker jag då Tony Hawk Pro Skater 2 är bättre så come fight me. <laughs> <laughs> come at me. Come at me. Eh Battlenet eh, är det ju du spelar all det här på också då. Får vi får vi höra en catch me outside. Catch me outside. <laughs> How about that klumdrar? How about that? Hop. Fortsätter nu. Ja, som sagt. Eh de har ju ett samarbete då, Activision och eh Battlenet alltså Blizzard Ajman. har ju ett samarbete här och när de använder sig av BattleNet för deras onlinetjänster då som som kopplar ihop allting. Ja, men det tror jag är bra för det det BattleNet brukar funka. Ja, och de har ju haft på med det här ett par år kan man ja, säga. Ja, precis. Sedan Diablo 2 liksom. Ja, exakt och ja bra era erfarenheter när det kommer till Connection och allt sånt med Diablo 3 bland annat. Det kom faktiskt på tanke på nu. Det fanns ju till och med till StarCraft, kommer jag på nu. Ja, Första StarCraft-spelet. Ja, jo men ja, det stämmer, det stämmer. Ja, det är... Det är likadant med min Connection och såna saker när det kommer till Hearthstone och alltid varit väldigt bra. Mm. Så jag tror det är ett bra val att ha samarbete med BattleNet. Ja, jag tror det också. Det som så, återigen som vi ser här då är att många tycker ju att den här det här spelet Nu men har lite har lite att klaga på det. Fansen har att klaga på det. Ja, jag har ju hört väldigt mycket gamla spelare från Destiny 1 gnäller över att Destiny 2 känns mer som en DLC/fortsättning på ettans snarare än ett eget spel. Ja. Eh var på jag tycker det är väldigt konstigt med tanke på vad jag har kollat upp om Destiny 1 nu. Ja, okej. Okay. Storyn det, det det känns som att de är helt avdelade. Okej. Okay. Som att de är helt separata stories. Ja men det är nästan. Nice. Eh, det är ju en fortsättning utav samma story eftersom du har grundkoncepten i båda. Ja, i samma värld. I samma värld fortfarande och Men det är inte som Final Fantasy. Alla Final Fantasy spelen hänger inte ihop. Nej, men precis. Och ja, men som sagt, de de tyckte att att eh många klagade på Jag ska kan säga att många gjorde det, men att många klagade på det, men de tyckte att det var trå tråkigt att de inte kunde ha med sig progression från första spelet in i nästa spel. Aha, men hade de gjort det, då hade ju det blivit en fortsättning. Då hade ju det blivit en del så. Precis, och det är det jag säger, det är det jag menar för att allting som de klagat på är för att det är ett nytt spel. Oh känns det känns som eh så att du måste börja om från början ja. eh och det, det känns det var på sätts det känns mer som en expansion tycker de då eh vilket jag tycker är jättekonstigt men tänker på att det första som händer i spelet är att eh, liksom du blir av med dina krafter. Okej. Okay. Du är ju en en så kallad ghost eller ja det är du inte du är en guardian och har en ghost med dig som är basically vad mm, ja, ska man säga ett ja consciousness sammanbundet till en sak som kallas för The Traveler som har kommit till jorden och gjort massa häftiga saker med ah, okay. med mänskligheten. Ja, okej. Jajamän. Och ja, eh hela spelet går ju ut på att du är den här och har tappar det börjar med att du tappar connectionen eller the light från The Traveler, vilket gör att du blir dödlig igen för ah. att för att du egentligen är du har du dött från början. Eh en guardian är så då att du dör och sedan så blir du återupplivad utav eh uh, utav uh, den här uh, travelern. Ja, men och får med dig en ghost som åker omkring och är ett liksom ja, vad ska man säga, ett samhäte och <laughs> Ja, men, ja, men. Och liksom att du är kanske snur då igen och igen och igen. Så varje gång du dör så blir du så återuppstår du. Ja, men när du då tappar connectionen med det här lightet om du dör Då är du död. Då är du död igen. Ja, i man. Kommer inte tillbaka. Men du tappar den här connectionen och lyckas sedan få tillbaka lite utav det här lightet. Lyckas du få tillbaka och sedan så måste du då helt till arbeta upp, piggygo ja. upp dig igen. Progressa i storyn och i slutändan vara full garden igen då. Ja, precis. Ja. Så att hela spelet går ju ut på hela den här grejen, vilket gör jag tycker tematiskt sett gör Ja, det är en helt ny story. Ja, men precis. Den den tar den tar dina grejer från ditt första spel som du hade och sedan så bara flippar den där på huvudet. Ja men så det finns ju en anledning till att din progress inte följer med för det ingår i storyn. Nej ja, men. Sluta gnäll. Precis. <laughs> Lä storyn innan ni gnäller. Det låter ju som att ni inte har läst storyn. Nej men precis. Eh ja, sedan har det många andra som har klagat på som PS4-spelare att det är låst till 30 FPS. PC. Precis. För jag ser inte det. Jag, jag jag jag vill inte säga det men jag kommer så göra ändå och det beror ju på att jag vill säga det. Ja, PC i Moss Race. Ja ja men ja ja. Eh <laughs> men det går ju att spela på i 4 4K-lösning och anledningen till att det låste 30 FPS då är för att PS4:an hade inte klarat av att göra så många renderade modeller i 4K. Nej, precis. Så du, det det finns ju kan, sina anledningar. Du kan inte ändå välja att ha en fast fast 30 FPS eller att det ska börja liksom dippa. Ja. Och du? och jag kan ju säga det att hade de då inte haft fast 30 FPS, mm. vad folk hade gnällt på dipparna. Ja, jamen. Det är klart att de hade. Det hade varit ännu värre. Ja, jamen sen. Sedan så finns det ju då klaner i det här mm. spelet så att eller ha ja, guilds eller klaner. Hur rummer vi se på det? Och det som de har gjort med det här som var lite en liten sån nyhet som jag tyckte ooh det här är lite nice. Det är att de har någonting som kallas för guided games. Okej. Okay. Och gated games är basically att du som solospelare kan temporärt gå med i en klan för att göra häftiga story missions som du egentligen som kräver en klan. Som kräver en klan för att de är så svåra. Så de på andra ord fixat så att solospelarna kan fortfarande göra de stora sakerna. Ja. Det är helt otroligt rent av. Vilket också gör att du får komma in i en klan temporärt och och testa hur det är att vara med i en klan och se fördelarna med att vara med i en klan. Ja, och då kanske man känner att nej men jag kanske inte vill vara solospelare längre. Jag kanske vill testa på lite mer med klan. Så att klanerna får en bonus av det för att de får in Ja, de får en introduktion. Precis. Och solospelarna får en introduktion till klaner. Ja, det är ju aj, det är ju perfekt. Det är det... Var, Varför är ju inte fler så? Nej, jag vet. Jag kände bara det när jag läste om det här och bara det här är ju hur bra som ja, helst. Det... Jag, återigen, jag, är, jag gillar att spela ensam eller med ett litet team. Jag ja. är inte så stor på det här med klaner och så vidare. Men med det här då känner jag helt plötsligt att det här är ju skitbra för mig. Ja, det är perfekt för någon som mig som gillar det. Och sen samtidigt då, i Guild Wars 2 så hittade jag en, en guild som passade mig alldeles utmärkt. Och det skulle man ju ganska lätt kunna göra med det här systemet också. Ja, det är ju mycket lättare att kika omkring efter klaner som, som passade. Ja, det är ju mycket lättare att kika omkring efter klaner som passade vilket också ledde till att om du inte vill vara med i en klara för att du inte kan lägga in så mycket liksom tid och så så får kan du ändå få upplevelserna att våra medlemmar kan klara av de delarna i spelet för i många MMORPG:er så är ju det så att har du inte tiden så kan du inte vara med i gilden då får du inte göra gillgrejer. Här har de gjort en jättebra lösning för de personerna. Ja, och det jag tyckte om med detta då är också att om du inte är med i en, i en klan och så då får du inte klanbonusarna som man får när man gör olika de här grejerna. Nej. Vilket också ger, ger ett incitament att vilja vara med i en klan när ja, du har sett När du då du har, du har ju fått ja. se bonusar och allting. Precis. Det är, så här funkar det. Vill du ha det, join oss. Ja. Vill du inte ha det, det är helt okej okay att du spelar själv också. Ja men. <laughs> så att ja, nej det jag tyckte att det var kanonkul och och se detta. Absolut detta. jag håller fullständigt med dig. Eh sen så finns det en massa häftiga saker i i PVP grejer också men det jag inte överhuvudtaget är intresserad av så att <laughs> det kan jag ingenting om. Nej då är det svårt att prata om det och berätta ja, om det. Ja det det de har gjort vet jag att de har dragit ner på uh, fire teamsen som går in i i de här PVP fightarna från 6 till 4. Ja vilket okay. gör det djupt automatiskt gör det, det blir lättare att hitta ett team att gå in med. Ja, det är klart. 12 spelare eller 8 spelare. Eh, mm. det är det är klart det blir skillnad. Precis. Och där kan man också gå in på liksom matchmaking grejer då som man också har gjort det lättare att hitta folk i samma range liksom. Ja, precis. Eh, det finns tre olika vapentyper i spelet kan man ja. säga eh du har kinetic weapons som är vanliga vapen kan man säga, pistoler, rifles, automatgevär och så vidare och så vidare. Ja, men ballistiska vapen. Precis. Sen så har du energy som är elemental av samt typer av vapen basically. Jaha, så de är också typ ballistisk bara att de har elemental effekter. Precis. Så ah, du, okay. du kan om du verkligen verkligen verkligen gillar pulse rifles till exempel, då kan du ha en en vanlig pulse rifle som inte är elemental och sen så kan du ha en som är säg eldbaserad. Ja, okej. Okay. Som två olika vapen då. Ja, men. Så att du, du jag har sagt, men som sagt, säg att du verkligen verkligen brinner för att spela med bara snipers. Ja. Då kan du göra det förutom att du inte kan det för att det är en annan typ av vapen. Men ja, du ja. kan ha två stycken i alla fall. Två och tre. Du måste jag ju bara lägga in en defiance grej här. Ja. Ja. Eh, uh, du kan ju ha flera vapen uh, hålla flera vapen i det också. Mm. Eh, uh, två stycken. Okej. Okay. Så jag har ju två stycken, vad heter det, Assault Rifles som är väldigt väldigt lika varandra, mm. men skillnaden som gör dem stor skillnad och gör att jag har två likadana mm. är elemental damage på dem. Ja men precis. <laughs> jag vet precis vad du menar och jag vet precis varför man skulle vilja ha samma vapen på olika sätt. Ja. Så att det det är ju jättebra och sen så har de power weapons som tredje klassen då. Som ah, är Ja, vad ingår i det? Jo, där ingår snipers, ah. rocket launchers, shotguns. Åh, ja, oh, shotgun och ja. grenade launchers. Ah, jag känner ju snajpern där är ju väldigt intressant. Jag älskar jag vet, sånt. Den är väldigt väldigt bra. Jag <laughs> jag kan tycka med det. alltså PvE när när när när du spelar FPS, du spelar med polare och du spelar mot datons värd mm. så brukar sniper vara riktigt rockande. Det är så kul. Ja, i man. Jag älskar det. Jag älskar det jättemycket. Men <laughs> det det det är som är så kul med det här spelet, det är att jag Jag älskar att vara sniper. Ja, men och det är jag jättegärna. Men jag gillar det här i det här spelet gillar jag jättemycket att springa in i grupper och slåss också. Ja. Ah, ah. vilket jag kan göra väldigt väl med warlocken som jag har valt. Okej. Okay. Plus att jag kan hela med warlocken, vilket också ger mig, det ah, tänder upp ja. mig. Det är Alltid. plus för mig också. Kan man hela då är det ofta min klass. Och det är en karaktär som kan hela. Ja. Alla kan inte hela. Så underbart är så det så ska vara. Du har en healer på ja, riktigt. Är, när jag spelade Destiny så blir det healer ingen snack om saken. Nej men precis, det är det jag menar. Alltså och, och, att att det här som är då ett liksom FPS RPG ja, MMO i 2023 att det har en definierad klass för healer och inte de klassiska MMORPG-erna ja, eller. Vad är det för fel på världen? Vad händer? <laughs> fast på andra sidan, i FPS-spel och sånt så har man alltid en healer. Ja. Och vet du vad en healer heter? Nej. Medic. Ja, ja, ja, jo, men precis. Battlefield, Call of Duty, ja. alltså du har äh, Planet Side. Du har alltid en medic och det är ju en healer fast i en fantasyvärden kallar vi det healer ja. istället för medic. Ja. Eller präst. Ja. <laughs> Precis. Nej, så credit dem för att de har med healer, det ska jättemycket skädd. Ja. För att gå tillbaka till storyn lite granna ja. snabbt. Ta en snabb eh <laughs> vad vad står den handlar om? Det handlar e ju ingenting om Ingenting är snabbt när vi börjar prata. Nej, det är väl sant. Eh <laughs> det är så att det börjar hela storyn börjar med att en en fraktion av fiender som heter The Red Legion anfaller. Och de gör en jättestor ja men gör ett jättestort anfall eh och de lyckas övertaga de här guardians och och jorden då genom att de lyckas stänga av ljuset från the traveler. Ja, ja, det är, det är deras de, fel. Det är deras fel då så att man man tappar det här och hela storyn går ju då ut på att man ska ja, man ska ta sig igenom spelet, man ska rädda folk, man ska bli starkare och hela liksom konceptet med att bli starkare att få din avatarsyrka att reflektera ja, ja. din liksom det den skillen i vågapen åt sätt. Vilket vilket de verkar lyfta på ett bra sätt av uh, uh, vad jag har förstått och det du har förklarat. Ja, jo jo, men jag tycker det rent tematiskt så tycker jag det här spelet är fantastiskt i att berätta den här storyn om att vara the underdog som går upp. För att du har fall du fall from grace det första du gör och sedan så får du arbeta och kämpa dig för att ta dig uppåt och kanske kunna komma upp till den här statusen för att kunna ta dig an The Red Legion igen då. Ja, kämpa dig upp så du kan rädda världen. Precis men oss har sett liksom grundtänket. Ja, men. Det här spelet har inte cross platform gör så förresten. Nej. Nej, men det ja, det det är lite tråkigt men samtidigt så kan ju man alltså det blir alltid lite gnäll när man ska köra cross platform när det kommer till FPS ja. mus tangentbord versus kontroller. Jo, det och det är tråkigt och det är så. Men men är det så att att du sitter där och du har en vän som bara vägrar att gå över till PC, då får du ju köpa en PC till honom. Ja. eller, eller henne. <laughs> Precis. Eller ska få nya vänner. <laughs> ja, ja men men det är också väldigt bra så som du har berättat i Destiny att det är ju väldigt verkar ju vara en väldigt bra matchmaking. Mm. Så har du inte vänner som spelar det på PC så skit i det spelar ändå för du lär hitta nya vänner. Precis. Eh jag jag tycker att hitills mina erfarenheter av det här spelet jag har ju inte kommit i end game än och jag vet inte vad som händer där men det verkar som att det finns ganska mycket saker att göra in i end game speciellt med den här som sagt guided chauffören som Ja, ja men det låter toppen. Ja, så att jag, jag tror hitills i alla fall har jag fått ut tillräckligt mycket ut av spelet för att det ska för att jag skulle tycka att det är okej att köpa det. Ja, i man. Och ja. Nej, ja. jag jag jag jag tycker det. Det, det. det det känns det känns väldigt bra och och som sagt hela den här grejen. Jag var ju jättepepp på dessnät när det kom för jag tyckte att, jag hade ju inte hört talas om det finns då. Nej. Så att jag var ju jättepepp och tyckte att åh oh, det här det här det ska bli häftigt för det här känns det här känns som en sak för mig. Ja, jag håller fullständigt med. Jag var mm. jättepepp på ettan också. Och sedan så kommer det bara till Xbox alltså. Ja, sen så bara bara. Nej. Ja ja, okej. Okay. Ja, men jag hade inte Xboxen så jag kunde inte spela det så jag kände bara, nej ah, då, det var ju tråkigt att man inte fick damens spela. Ja, men det är ju lite så och det är ju också en sak som jag tycker är jättekonstigt men jag inte har inte en olika konsolerna. Varför vill man inte nå ut till alla? Det är alla spelare som är intresserade? Nej nej, vi vill bara ha de spelarna här. Nej, mm. det är så så så konstigt sätt att tänka på som företag. Ja, jag tycker det jag jag gissar på att det är för att de tycker att ja, men vi måste göra det här. Vi måste ha de här exklusivsarna för att folk ska köpa våran konsol. Ja, det det är ett sätt att locka spelare till just deras konsol. Men samtidigt så känner jag alltså personligen så känner jag så där att om det kommer till en konsol som jag inte har så, så köper jag inte det. konsolen. Nej, grejen är att jag tänker inte lägga 600 spänn på ett spel för För att även behöva lägga 4 000 på konsolen. Nej, det händer jag, inte. Jag kan inte komma på ett enda spel som jag tycker är värt 4 600 spänn. Nej, inte jag heller. Nej. Och det är ju definitivt någonting som jag tror att många börjar inse. Just eftersom det finns så många alternativ nu för tiden. Ja, du har ju PC. Ja, och inte bara det. Utan du har ju även jättemycket alternativ till... Sä säg att... Ja, men ta, ta, ta ett exempel på Bloodborne. Som är exklusiv till PS4. Ja, men... Där har du ett alternativ i Dark Souls. Ja, men precis. Som finns till alla plattformar. Exakt. Så att då är det ju kanske så att folk som inte har PS4:an, de de väljer att, ja men då hoppar jag över Bloodborne och spelar Dark Souls 3 istället. Ja, precis. Nej, det... ja, alltså nej, jag tror att det är helt fel sätt att tänka på att vi vill ha fler folk till din konsoll. Ja, men speciellt i dagens marknad på något sätt. Ja, för att det finns så mycket alternativ. Ja, men jag kan förstå varför vi gjorde så på 90-talet. Mm, ja men definitivt. Det fanns inga alternativ. Nej, men precis. Ni kunde det... köra det elaka receptet. Ja, och det är ju elakt mot konsumenten. Ja. Och du förlorar bara på det som företag för att ja, varje gång varje gång du kommer ut ett sån här spel som bara kommer till en sak som du inte har. Visst visst tände det lite en låga till att jag ska fan inte skaffa den. Ja, precis. Jag menar det är 2000 år fortfarande nu. Vi kan före på andra konsoler. Precis. Ni kan behålla er den konsolen. Ja. Nej, så att det för att men ja. Ja. Ja, vi hamnar där ännu en gång i det här avsnittet men det är ju så. Alltså det här är ju någonting som vi brinner för som sagt. Ja, precis. Cross cross platform gaming tycker vi är någonting av det bästa som finns. Ja, vi brinner ju väldigt mycket för det här med gemenskap inom gaming communityn mm. och det blir ingen gemenskap om du om du ska hålla på och sära på klasserna Xbox, PC och PlayStation och Switch utan gör det till samma, gör det till en gemenskap låt alla få vara med och leka. Ja. Sedan så är det ju självklart kommer det ju alltid vara så att saker som utvecklas in-house hos PlayStation, hos Microsoft, hos oss vidare så det är klart nog att hålla det hos sig ja, själva. Ja, man förstår det, men gör det inte på alla titlar, gör det på enstaka. Ja, gör det jo, på få titlar. Precis, några titlar om året, inte alla titlar om året. För det är ju vi ser ju det i företag nu också faktiskt att det börjar långsamt långsamt ändras som som sagt vi nämnde Microsoft där förut. Ja, precis. De vi, har börjat bättre sig som ni med, lyssnar på det. Och till och med Nintendo har börjat släppa in tredje partsutvecklare. Ja, vilket är jättestort. <laughs> Fantastiskt stort så att Sony är lite efter ni, det här ja, i startjobben nu. Nu ni, ni behöver... förhänger med i utvecklingen nu. Ja, för vi vet ju att det att alla alla som lyssnar på den här podden vet ju det att att PlayStation lyssnar på vad vi pratar om. Ja Jaja, ja, självklart. Ja, men det, det. <laughs> <laughs> det är ju inte allvar det. Ja. Nej, men vi ska väl kanske avsluta där? Ja. Eh men innan vi gör det så ska vi ju också nämna det att eh, Level Up har en sak som händer nästa lördag den 9:e. Ja, ett litet litet specialgrej så där. Jajamänsan, vi ska alltså ha en föreläsning här i, i lokalerna som ju faktiskt råkar vara i just nu också. Ja, precis. Det är ju Beastrees lokalerna som uh, Level Up håller sina medlemskvällar och andra aktiviteter i. Mm. Så att det här blir ju en medlemskväll plus en föreläsning och föreläsningen sänds också live på Twitch. Ja, precis. Och uh, det är en väldigt väldigt intressant föreläsning ja. för att eh, den handlar om spelutveckling. Ja, så att Hugo Bilde kommer med sina nästan 10 år utav erfarenhet inom spelutveckling och kommer och och pratar om hur du gör för att ta dig ta ett spel från start till slut. Ja, och det kan ni se live på Twitch eller live här på plats. Ja. Så att eh, kolla in det den som sagt den 9:e Juni. Klockan Klockan 14 öppnar vi dörrarna, men klockan 13 börjar föreläsningen. 15 15 nu. börjar föreläsningen. Ja. Ja men det är jättebra. Klockan 15 börjar föreläsningen, klockan 14 öppnas dörrarna. Jajamensan. Perfekt. Ja. Så att med det sagt så, så vill ju vi som vanligt tack Jag underbara Bee Street för att vi får deras lokaler. Ja, det vill vi verkligen göra. Vi vill också tacka jättemycket till våra lyssnare där ute. Och det är så kul när ni skriver till oss så att ni får jättejättejätte jätte, jätte gärna skri skriva till oss mer. Ja precis, utan er lyssnare så hade det inte varit mycket till in podcast. Nej. <laughs> det... Alltså ja, vi hade suttit och pratat så här ändå visst i ligger men Ja ja, men det det det är alltid roligt att få lite uppskattning för det man gör och ja. när folk ringer eller när folk skriver och alltså det är så värmande mm. både när de berättar om saker som de tycker att ni kanske borde tänka på och göra så här istället Absolut. eller även när man får vad man kan kalla rena komplimanger ja. det alltså allt det är så roligt att sitta och läsa sådana saker. Jo, vi är ju vi är ju nya på det här. Ja, precis. Vi, ju, vi måste ju få lära oss. Vi måste få lära oss och, och, och vi kan inte vi kan inte förbättra oss om inte ni hjälper oss heller. Precis. Så hur går det Gör det. Skriv till oss även om det bara är att skriva hej eller tack för ja. tack för att ni är en podd eller eh, ni borde göra det här. Precis. Alldeles. Eller om ni kanske kommer på att vänta lite. Ni pratar om det här spelet och spela det. Har ni lust att spela med mig? Och det har vi. Det har vi. Så hur hur har vi av vilken anledning ni känner för? <laughs> Jag är mänsan. Eh och med det sagt så finns vi att eh, vi finns ju faktiskt att kontaktas på lite olika ställen ja, också. Ja, precis. Ni kan ju kontakta oss på Facebook, på Twitter, på Instagram är vi väldigt aktiva också. Ja, precis. Så att det är bara att leta upp oss där. Vi ja, vi heter Game Over Podd på allting. Ja, det gör vi. Ja. Så att med det sagt så säger vi Game Over man, Game Over.